Якось мене відвідав у господаревій кімнаті чорний бас. Він почав говорити недомовками. Тоді раптом навпростець запитав, як ми живемо з киць Одне слово я зрозумів, що в нього щось лежить на серці, і він хоче мені відкрити його. Нарешті все з'ясувалося. Один юнак, що служив раніше в армії, повернувся додому і жив у сусідстві. На невеличку пенсію, яку йому рибячими кістками і недоїдками викидав господар харчівні, що теж там жив, той юнак був чудової статури, дужий, як Геркулес, до того ж ходив у розкішному чужоземному мундирі чорно-сіро-жовтих кодорів з почесним орденом смаженого сала на грудях, якого він отримав за відвагу, виявлену під час звільнення від мишей цілої комори, в чому йому допомагало кілька товаришів. На того кота задивлялися всі навколишні дівчата й молодиці. Їхні серця починали стукотіти дужче, коли він з'являвся, зухвалий і відважний, високо тримаючи голову й кидаючи навколо себе вогнисті погляди. Отож він, як запевняв чорний кіт, закохався в мою кицькиць, -киць, і вона. Відповіла йому взаємністю. Тепер уже, напевне, відомо, що вони кожної ночі потай сходились на побачення за димарем або в льоху. «Мені дивно, – сказав чорний кіт, – мені дивно, дорогий друже, що ви такий прозірливий. Давно цього не помітили. Але закохані чоловіки часто бувають сліпі, і мені прикро». «Що я, як ваш притель, мушу відкрити вам очі, бо знаю, що ви закохані по самі вуха в свою незрівняну дружину». «Омуцію», – так звався чорний кіт, – «омуцію», – вигукнув я, – «чи кохаю я, дурний, ту прекрасну зрадницю? Я молюся на неї, я належу їй душею і тілом». «Ні», – вона не могла такого зробити, моє вірне серденько. Муцію, чорний на клепнику, ось тобі винагорода за твій ганебний вчинок. Я підняв лапу з випущеними пазурами, але Муцій приязно глянув на мене і спокійно повів далі. «Не горячкуйте, голубе, вам випала така сама доля, як багатьом». Достойним чоловікам скрізь панує ганебна невірність, і, на жаль, найбільше серед нас котів. Я опустив підняту лапу, кілька разів підстрибнув, ніби у великому розпочі, а потім люто закричав, невже це можливо, невже це можливо, небесні сили, земле, що згадати ще треба, пекло. І хто мені таке заподіяв? Чорно-сіро-жовтий кіт! І як вона, моя люба дружина, завжди вірна і ласкава, могла так підступно обдурити того, хто, заколисаний солодкими любовними мріями, часто спочивав на її грудях? О, лийтеся, сльози, лийтеся через невдячну жінку! Ох, сто чортів йому в печінки! Куди це годиться? Хай його дідько вхопить того строкатого негідника за димарем!» «Заспокойтесь, – сказав Муцій, – прошу вас, заспокойтесь! Вас надто розлютило несподівано горе, як щирий приятель. Я більше не буду заважати вашому приємному розпочиві. Коли ви з невтішного жалю захочете вкоротити собі віку, я можу забезпечити вас чудовою щурячою отрутою. Хоч ні, я не зроблю цього, адже ви такий милий, чарівний кіт. Було б страшенно шкода вашого молодого життя. Знайдіть якусь розраду, відпустіть киць-киць. На світі, крім неї, є стільки гарненьких кішок. До побачення, друже. І мучий вибіг у відчинені двері.